قال الشيخ المؤلف ابو سداع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وللعبد ايجمع بين ندائي وذا يوم فيه الحر Illa bishardaini Adami suada Bilhurati Wa khawfil anati Itu mata Masyarakat kita Rahimahullah Ta'ala Lalu syarah kita terkedih lah Selip-selip Syarah tu, selamata tu Kata sekali dengan syarah Syekh Ibn Qasim Rahimahullah Ta'ala Jadi tu He got well lah kita ni Nah, Muhammad Syekh Abu Sunya asy-Syarah tu Syekh Ibnu Qasim aa, dalam hasiah tu Syekh Ibrahim al-Bajuri rahimahumullahu taala. Ja bus muskali wa abdi. Ah ha, kalau kita nak kira ibarat gap makna walil abdi mate dia atas leik pada lil hurri Mata sama mata Nah Asamater wayajuzul hurri <tip> ay harairah walil abdi asamater lalu secara kita kedet <tip> wayajuz dan harus aa ha. harus boleh dibenarkan lil abdi bagi sahaya hembalah maknanya Ha, seorang tu jadi hamba Jadi sahya ha. Harus bagi dia Kita lah kohdi dulu Ambil fa'i ya juzu. Capa sekali seorang Ayyajma'ah bahawa himpun Ia abdu tu Baina senataini Antara dua orang isteri Ayyawjataini Tukar nak pergi Senataini Antara dua orang isteri mana orang jadi sahaya orang tu Lelaki boleh beristeri Sekadu saja. Haa, hak kata beristeri Pak tu, hak tu orang Merdeka Haa, tu dia ada Bukan makna boleh pak Semua dah ha, kalau orang sahaya Boleh setakat dua saja. Hmm, <coughs> tu dia Kalau kita ada kerja kata Bini boleh pak orang Itu kita itulah di atas orang madekoh bukan sahya. Ha nah, dia nah. Ai zaujataini faqat. Lepas tu kita undurlah klik pada syarah kita selit oh, yang Kata harus bagi hamba sahya itu walau mudabbaron. Ah sahya dia tu banyak banyak pula nama-nama. Sahya. Ah gelaran panggilan sahya tu walau mudabbaran hmm walaupun sahaya yang ditadbirkan sekalipun apa sahaya mudabbah ha, nanti kita kena tahu makna dia pulak lah apa sahaya mudabbah ha. ah walha sahaya mudabbah ni kalau kiok ah lah dekat-dekat dengan anak lelaki dak ni nah sahaya Ah ha, jadi tadbir ke ulip ngulu dengan orang saya atok ha, ngulu kata ke dia kalau aku mati mu medeko ah ha, belatu tu saya tu panggil saya mendabbat ah ha, mana salah lah kata kalau tok ngulu mati gak jadi medeko selalu dah ah ha, tu walau gitu pun mana dia tu masih saya gapanggil lagi tok ngulu dia tak mati Ha, dia tu masih sah ya. Ha, beristeri boleh selakat dua saja. Abak tu kata syahnya qawluhu <tut> wa la abdi. Kata hasiah al bil abdi di sini man fihi rizqun bi jami'i ha, dengan awak main murak gitu. Fahalah nya cara kita wayah wala wala wala 2 3 4 depan tu. Sahabat murad yang, yang dikehanaki bihi bil abdi Dikehanaki dengan kata abdi sini siapa? Man Mereka orang Fihi yang ada pada man tu Rikun Kehambaan Man fihi rikun Orang yang ada padanya kehambaan Mana orang tu bersifat dengan sifat kehambaan Tu murad dengan abdi jamii anwa'ihi Dengan semua bagai-bagainya mana orang bersifat dengan kehammat sama ada panggil hamba tu mudabbab ko mubaa' ko muqaddab ko um, hamba yang mu'allaqan ithu bi sifat ingo ha terjami'i anwah pada umumnya hamba lah tu ha, bila hamba boleh ha, boleh beristeri ataupun kita panggil pinin lah kita sini kata ha nak boleh hanya setakat dua saja ha ni kita ambil tahu hukum nah Hmm kalau tak tahu nak katakan ah dia kata, saya bini siapa tiga, tak boleh. Hmm. <coughs> ah ha, tengok di lagi kata syah, atukammasyara ila hi syarihu bi qalihi wala mudabbaran ila ha, akhirih. sebagaimana uh, telah isyarat kepadanya kalau kita bakaman masdariah ya, seperti bahawa telah isyarat kepadanya kepada al-muraq kalau kata katamai se tak apa juga. Kama ikal murak. Boleh katullah ya. Seperti barang seperti al-murak asyaratullah isyarat ilaihi kepada ma tu oleh syarah dengan kata syarah walau mudabbaron ila akhirih. Wa in kanal mutabadaru minal abdi dan jika uh, adalah yang disegeropahalah daripada kata hamba tu hak segeropahak kami larif yang ha, sempurna Ah, ha, Hamba betul-betul Sahya semata-mata sahya Segera pahal abdu tu Belah betul lah Tapi dak bukan murak begitu Makna sahya tu juga Seorang so, yang bersifat dengan kehamat Orang yang bersifat dengan kehamat Itulah sahya ha, Tak ada kira ha, Yang apa -yang, yang sempurna sahya ni hak Tidak ditadbirkan Sebut dua tiga empat bagai Segera pahal gitu gitulah wa in kanal mutabaddaru minal abdi kamilur riqi allazi lam yajri alayhi sababun yajri jara yajri ha, jazza dengan hazharu ilayya buat tu bib lam yajri ha, sifatkah yang sempurna kehamaan allazi lam yajri alayhi ya tidak berlaku atasnya ataa atapanya atas kamilur al riq allazi itulah ulil sababun satu sebab pun min asbabil hurriya daripada sebab-sebab kemerdekaan ha, sebab saat ini sebab itu bila Tuk Mulu kata mu, apabila aku mati mu merdekor, ha, itu sebab bagi merdekor untuk tunggu Tuk Mulu mati itu. Tuk Mulu mati bila akan jadi merdekor selalu dah kalau anak Tuk Mulu ada pun tak boleh jadi pesakor, dia sahaya ni jadi pesakor, dia ya, betul sahaya ni walaupun orang eh. ha, tapi dia tu supaya dengar ...supa dengan harta dia. Ya. Haa lah tu saya ma, sebut oleh Al-Quran tu... ...Malaikat, barang umum milik. Orang mereka tak boleh milik... Orang dia jual orang lain ni. Itu karut tak soh, pandai kata jual. Ambil orang lagi jual, ambil budak lagi jual. Tak boleh, bukan sahaya. Dia ambil budak lagi jual, ambil budak perempuan lagi jual. Tak okey. Tak kenal Melaka, tak ada arah lah. Nafsu dia panggil. Nafsu dia kira, panggil jual habis. Nah, ambik perempuan pergi jual-jual tau kek. Ha, tu dia. Siapa kena lari. Oh, tu dia. Asal pergi kerja, pergi kerja, pergi kerja, pergi kerja, pergi kerja, pergi kerja, pergi kerja, jual tau kek. jual lah. Mana jual, jual, jual, jual, jual, jual ya. tak tahu kung lagu mana. Haa, tu. Pakai-pakai nak klik tak klik. Ni tak nak klik, sama tak klik, klik dah. Apa-apa? Ha. Na namu jualah mu tu. kalau kata kalau kata orang jual jual dah mu jual aku. Ya tengok muda jadi ikut jual. Tak jadi ke mana kawan? Ha, tengok. Hmm, jual. Pas tu ke tu jual, tak soh Haram. Ha, lagi tak soh Tapi orang ni kata jual, kena jual dia kena jual. jual. Ha, ambil budak kecil-kecil main budak dijual. Ha, tengok tu. Tak soh mula lagi haram lagi pula dah. Aha, sebab apa? Sebab orang Medekor tak ada sahaya lah ni. Hmm, dia ha, sahaya semua tilah harta, boleh jual, boleh sewa, ha, boleh bagi pinjam. Ha, dia dia sahaya. Bila mati tok nguluk, sahaya dia jadi pusaka. Ha, tak ada, ada anak, anak bila pusaka. Ha, dia dia. Nabi SAW ada sahaya ayah dia tu, Abdullah tu apabila mati, ha, jadi Uh, ah dia boleh bersaka ah uh, panyano amang amang merdeka dia merdekokan ah uh, tilah apabila tok Mulu kata mu ah uh, apabila aku mati mu merdeka sahaya mati tu tu orang panggil sahaya mudabbar uh, ah dia panggil sebab bagi merdeka Tapi tapi dak lagi lah bukan merdeka selalu nanti bila-bila mati tu panggil mudabbar namonyo mm <tuh> itulah dia panggil eh uh, bagi-bagi saya au ha, mubadadun nah klik ke tepi semula ataupun saya tuwalaukan mudabbaran ni berkaitan makna mugak dia panggil mudabbarat jadi nasakh bagi khabar yang dihazahkannya serta isi dia khabar bagi kana ah uh, dihazah serta isi asalnya Walau kana mudabbara. Ah ha, kana tak sadar dah. Kana mudabbara tu nasab jadi khoba kana dia tu. Pastu bua kana tu be. Isinya sekali dengan dia. Ha, kalau punya walau kana dan jika adalah dia, ha domain dalam kana dia panggil isin dia. Bua kana sekali dengan isim dia. Tinggal mudabbara tinggal khoba dah begitu. Ha, nah tapi tak leh kata walau mudabbaraung kalau kedai dia dapat ti kitab, tak ada tulih alih. Kita pernah kata, barangkali. Haa, ada. Kedek-edek, kedek, kedek, kedek kita ada. Nyakit dah. Haa, bila tengok, roh, tak ada alih lepas pada tu. Tanya, naskah ada, Kau dapat tika, tak ada alih. Ha, kalau dapat ti, tak ada, tu, tu. Kalau tak, orang ada, eh, barang kali ha, pasal keedah dia. pasal keedah dia walau mudabbaran yani walau kanal abdu tu mudabbaran dan dikala adalah hamba itu yang ditadbirkan yang dikata oleh Tok Muluk apabila aku mati mu merdeko ha, maka saya itu dipanggil saya mudabbar kalau tengah ngaji lagi tak jauh au mubadanna nasak sama nasak au arah tah eh, nah atau ini ayat satu bagai au oh, sini ditanwi Ha, satu bagai panggil saya mudabat Atau saya mubak aban Saya mubak ab Kedua-kedua ha, tu -kedua -kedua Isimah pukul belakang tu dah Mudabaran mubak aban Bab yang sama Saya mubak aban ni Untuk mulu tu dua sekurah-kurah lah ha, Kosi dia panggil ha, Tersaunya si Khalid Dia jadi saya Tuan mulu dia dua orang Zaid dengan Umar pakak beli saya kau atau tawapung dia tu boleh sagak ke ayah dia mati tinggal sahaya seorang maka dia ada anak-anak lelaki dua orang bagi seorang penama setengah seorang mana tahu Sahaya seorang tuan dua ah ha, tu dia padu Bila begitu salah satu daripada tu dua tuan tu dia mendekah nyawa amang dan mendekah dia aku mendekahlah ah ha, sebahagian sahaya aku ah ha, aku mendekahlah jadi Uh, tubuh si uh, ahli kita misal kata saya tadi pemila seorang kat mulu kata kat aku berdekolah mu dia berdekolah separuh nah uh, separuh lagi tu dah jadi sayo ah uh, panggil mu tu kita misal 1 dua kalau 1 2 3 4 macam tu ni seorang kata aku berdekolah jadi berdekolah serobok nah uh, tinggal tiga robak lagi kal tiga orang yang kata aku medeko pakak medeko belako ada sorang lagi tak medeko dia panggil jadi medeko tiga rombong ha serombong lagi haa, apa, apa dia saya panggil mubadd ah ni kita mengaji ambil tahu hukum sebagai laluan eh. apabila sebut dah hukum Allah Taala kita dengar nah walaupun kita tak boleh amal haa, kelebihan kita dapat dengan menuntut ilmu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu aku belajar satu bab daripada ilmu na uh, lebih baik lebih kusukai daripada kusambah yang 100 ka'at oh kemain okay, kita sunat rotik agak ha dia au muddatan nah atau apa, satu lagi bagi panggil mukatab mungkatap ha ni apa pasal tok mula kata mung cari duit mari misal tak duit ha Apabila kau apabila kau cari duit, mari kita kata misal tu, ribu. Ha. Dalam masa tempoh 3 bulan, apabila mu bayar habis mu, maka mu mendeh kau. Ha. Sahaya bila taklik dengan berserta, seolah-olah kata, tebuh diri lah. Tebuh diri. Ha. Seperti kita misal saat ni lah, sebab dia kena jual. Orang jualmu dengan aku, 20 ribu orang jualmu dengan aku. Mungkin cari duit bayar aku, apa pun boleh. Ha, ah betul lah Tapi waktu bukan orang tak buka, -buka mula lagi, Bina awak misah. Ah mungkin kita ni lekat, ha, jadi lekat dengan hak tok ngulu, tu mula kata kalau mu cari duit mari dalam masa tempoh dua bulan ke 3 bulan ke, ah ha, sekian-sekian apabila mu bayar habis cukup semua maka ah ha, mu medeko. Ha, maka je perlu cari banyak masa tok ke panggil sahaya mu katap namonyo. Tak jadi medeko lagi. Ah ha, dua dah, tiga dah bagi dia tu. أو, atau pun sekali dia panggil mu'allaqan itquhu bisifatin. cara baca tak leburti di mu'allaqan ni terus lalu molat. Misalnya, aw laum mudabbaran, aw muba'ad, mukataban, aw mu'allaqan itquhu. Ha yang kena bagi selalu tu Jangan aw mu'allaqan itquhu bisifatin. Ain <tis> jadi <tis> awak itu lah yang Hmm, tapi tak apalah cara hari ini kita mengenal kalau baca qiraat apa mengenal <tok> baca ghunnah itu dulu nah a au muallaqan itquhu sebab dia naik fa'il muallaqan naik fa'il dia ataupun walaupun sahaya itu yang ditaklikkan merdekanya bersifat dengan satu sifat ha tu dia sahaya yang ditaklik digantungkan yang di <coughs> jadi ka dengan satu sifat misalnya lagu anak ah kalau membuat satu perkara ah maka mu tu jadi merdeka ah dia pun buat cari jalan hmm, kalau membuat kerja-kerja tu berjaya mu jadi merdeka ah dia pun kerja-kerja tu kerja-kerja berjaya ngati ha jadi merdeka tak ada kena kata apa tu orang tak tolak isteri tu lah kalau mung situ Maka mung tertolak ha, Itu orang panggil yang ditaalikkan Nah lah ha, Ah Dua tiga pak tu Alakul liha semua sekali Orang panggil sahya Bila sahya ha, Klik sambung semula Waya juzulil abdi Ayyajma' Nah tu faya juzul Dah harus boleh Dibenarkan bagi seorang hamba Tak kira baga bagaimana hamba Pangila macam sebut tadi Haruh ulih Ayyajma'a Bahwa himpun ia Al-abdu Bainath nataini Antara dua perempuan Maksud Ayzaw jataini faqat Arti antara dua orang Isteri sahaja Tak lebih pada tu tak boleh nah, Sahaja Ehm <coughs> Dia ya, suka ni sahaya ni kalau buat hak pun dia ya, suka tu juga. Kalau sahaya tu apa dia? Berlaku, melakukan benda yang kena hak. Ya haknya ni setengah bagi perempuan. Ha, setengah bagi orang medeka. Ha, kalau orang medeka kena ratai 40, dia ya ratai 20 saja. Kalau orang medeka tu melakukan zina kena ratai 100, maka sahaya kena ratai 50. Ha, ya setengah -setengah dia setengah-setengah gitu dah. Iyajma'a bainat natain Iyajawjataini ayy, Fakat Kata siyah Aidunama zada alaihima Artinya tidak Barang yang lebih atas keduanya Kalau juga lebih juga Fa'in zada alaihima Fakamalau zada al huru alal arba'in Nah, yang dulu lepas dah bukan Aa, Kita orang medeka so, Lelaki medeka Boleh ber, beristeri setakat empat Kalau lebih, hak lebih itu tak, tak sah sekirang kalau kalau kedialah kalau akak sekali guf abatas semua nah ha, kalau pada nah ha, ni pun sepatutullah yang perlawi ke situ banding pergi ke situ pasti dia wak hasil kata wal hasilu dia kata al hasiah penat kata kesimpulannya annahu bahwasanya dia panggil dhamir syan launaka hal huru khamsan a ha, sebut semula we penat kata bahawasanya kalau berkahwin boleh seorang merdeka khamsan ah lima orang perempuan khamsan nisa'in katakanlah lima orang perempuan dan nisa' ni dia lafaz jamak mufrad dia la Hor atau mar'ah ah lima orang perempuan atau ah, sittan ataupun enam katakan fa akthara lebih ger 7 8 ajilah tadi ha ni kitab silap dah ni. Hak kita ni tulisan dia <tutuan> wow alilam baida. Ah barangkali pertukar huruf dah. nah barangkali ain dulu baru ba Itu dah. Ah tu silap huruf dah. Hak betulnya awil abdu. Ha kitab kita ni mudu jadi ba dulu pada ain. Ah ternyata kata lah silap, nah. silap pecah kalau kita tulis mana silap tulis. Atas pada alhuruf tu. <ne> annahu <ska> ha law abdu ah awil abdu ta pada huruf salasan fa akthar kalau berkahwin oleh hamba tu 3 maka lebih tapi tafsir ah pilek ah pilek kanah fa ikana maka jika adalah ia fi'a keding wahidin ah jika adalah ia apa dia zalikan nikah daripada akad yang satu tiga sekali akad Sedangkan dia sahaya. Lima sekali akah. Dia orang merdeka. Ha, Batalah pil jamin. Batak ia nikah tu pada semua sekali. Tak sah-saham sah. pun. Nakat semula. Ah ha, tu dia. Haa. Kalau beberapa kali akah. Wa ha, dan Jika ada ia an nikah mazguh sana tu. Fi unkudin. Haa. Main dengan jamuk lah. Fi unkudin muratabatin. Pada beberapa kali akah yang berturut-turut akad ayat pertama, sudahlah akad, ayat kedua, akad ayat ketiga, akad ayat keempat, akad ayat kelima. Ha, kalau kalau saya akad ayat pertama, pasti ayat kedua, pasti ayat ketiga, misal. Hak batalnya batalatil khamisatu. Ha, batal oleh ayat ya, kelima, tu nasbahnya orang. Dekak. Pama faqaha, maka barah hak lebih ayat kelima ya, ayat kena ayat tu semua tu batal, tak sah lah maknanya. Batal dak reti da, tak sah. Ah, ha, segala fahabatannya sah dulu. Sah kata tu batal. Tu batal. Ada apabila tak sah di mula tu, ha, nah, tak panggil batal tapi guna juga kata batal tu, muraknya tidak sah. Akad tu tidak sah mula lagi. Wa satu 'ala pada khamisatu satu Batalatil salisatu fama baqa fi pada masalah sah ya. Li annaziyadatu 'ala al syar'i kerana lebih atas bilangan harakat syarak syarak benar tak empat kita ada lima ah lebih atas bilangan harakat syarak hasalati kulli min huma hmm ia pada tiap-tiap kepada keboleh Klik boleh kepada hukum lain pula ni hukum lain pula dah ni Walaya ya wa istina dipanggil bukan kata wah ra atas ke apa daklah mai hukum semula pula Walayan kihul hurru amatan Han satu luah betul kita ingat ha sekali gus kita nak sama-mari dengan baca umatan tak fenolah itu makna lain eh. nah amad walayan kihu han ni kalau baca yung kihu makna dia claim juga ha, nah kahayan kihu baru makna berkahwin Ha, kalau ang kahayung kihu ah makna mengkahwin kita jadi wali ha, kita wakil wali tujung <coughs> kihu mengkahwin ah nah <tuh> walayan kihul <tuh> huru sebablah sahsia <hasyia> tersebisi ai <tuh> <tuh> la tak boleh berkahwin makna gitu apa maksud tak boleh di sini ha kata walayaju wala yasihu ah tak boleh lagi tidak sah <tuh> boleh berkahwin oleh orang lelaki yang merdeka. Ha kita orang lelaki yang merdeka bukan saya ni nak pergi berkahwin akan amatan li akan sahnya perempuan bagi orang lain tak leh. Kita orang merdeka nak jadi bini dengan perempuan jadi sahnya tak leh syarat tak menak. Kalau tak ada syarat lah ha, kita kita umum dulu. La yang ki hut tak haruh tak sah. Dia sia tamak, wala yajud wala yasih. al-huru ayil kamilul hurriyyati. Ah, kaid pula dah. Uli yang sempurna kemerdekaan, di khilafin raqiq. bersalah saya, fulan obat dan tak ada kir. Ah, tu paya judu lahu nikahul amah, tak apalah. Wa illam tu jadi syurutu sekalipun. Adapun kita orang merdeka penuh ni, la yang kihul hurru amatan, tak boleh berkahwin akan sah Ligairihi sahaya bagi orang lain. Nyoknya al-hurrih. Tak boleh. Qauluhu ha, amatan aiman manfiha rikun. Manfiha. Tak kata fihi. Sahabat sini man ni. Kenaka ha, perempuan. Maka ra'i maknu lah. Salah kata manfiha rikun. Fak ha, tadi manfihi. Ha, tadi ra'i maknu muzakah. Ha, iaitu mereka perempuan yang ada padanya. Kehama'an walau muba'abatan pun tak boleh kuhiyak karaki qatilah ta'alilnya ha ni syarat nak jaga nah tak kita berkahwin dengan sahaya bapa sahaya orang lain dengan sahaya kita diri ha bapa ja kait sahaya lighairihi segera payah sahaya kita diri boleh nah ha tengok sini sikit dia kata qawluhu lighairihi inna ma qayyada sesungguhnya telah mengait oleh syarih Syekh Ibnu Qasin sarik menyemakaitkan dizalika dengan demikian aibi qoulihi li ghairihi. Maksud kata tak boleh berkahwin oleh lelaki yang merdeka akan perempuan sahya. Ah ha, tak boleh. Senyak kat tu. Sarah kita kata sahya orang lain kaib apa? Li annahu la yajuzu lahu nikahu amadhi. Ah mutlaqah. Kerana bahwasanya tak harus baginya bagi al-hurri boleh nikah hu amatihi tak boleh berkahwin aa, akan sahya nya waktu mutlakah kan? sahya sendiri kita, tu sudah taklis mata-mata kita nak menikah dengan saya kita ala yajud lahu al-hurri nikah hu amatihi amatil hurri misalnya si Khalid dia ada punya sahya zainab sahya si Khalid katakanlah padahal nak buat Zainab tu, nak buat isteri dia tak boleh ah ha, nak menikah dengan Zainab saya dia tak boleh mutlakkan hati tak alih mata-mata tu wajidatis syurutu aula sama ada dapat syarat tak ada dapat syarat tak alih mata ah ha, tu dia nah. ha, nak anak nak berkahwin dengan saya tak alih Uh, kalau wasa kalau wasa nak pakai saya nak hotel saya tak ada apa yang boleh hotel harus hotel halal hotel dengan jalan milik saya nak kawin pun Ah nah Hak kata syarat hakikat datang illa bi syartah ini saya orang lain Ah uh, kalau nak berkahwin dengan zinat yang saya si umak ah uh, syarat ya kena ada syarat tak ada syarat tak boleh nak kahwin dengan saya orang lain saya sendiri saya sendiri tak leh semata-mata dah ah ha, Kalau nak setubuh You boleh setubuh Tak ada kena buat isteri You boleh setubuh selalu Tengok Nabi kita S.A.W ha, Dia pakai sahaya Mariah Al-Qibtiyah tu bukan isteri tu Sahaya Dia dihadiah Ula Raja Iskandariah Al-Maqoqas Hadiah ke dia Dua beradik yang sirin Dengan Mariah Bahasa pada kibuti Keturunan bahasa ni Bahasa Fafira'am Kibuti Mariah Al-Kibutiyah Janganlah Saya tu uh, Ibu bagi apa? Ibrahim tu Anak bosu dia Ayah boleh anak bosu uh, Di Madinah Nama Ibrahim tu de. uh, Dengan ibunya Mariah Al-Kibutiyah tu hmm, Jadi uh. <coughs> Jadi tak ada kata Buat istiridak lah saya uh, Lepas tu kata Sia sikit lagi Kalulah nak buat isteri juga. Ha misalnya kita ada sahaya perempuan. Halah dah kita nak vote nak apa dengan jalan milik saya tu. Pastu kita nak buat isteri. Nak buat isteri dengan kak ada dia jadi sahaya tak lain. <tip> Naam tapi in aqaha jika mendek kau io. Ha, al-hurr kita panggil hurr tu tu asal. Ha artinya akal amatahu. Ah ha, dia dia. kata ke sahaya dia aku mendekalah mu saya jadi orang yang mendekor jadi aa, panggil? Aa, tak panggil tak banyak dah lah hurrah lah jadi orang perempuan yang mendekor ah lah ha? bila dia mendekorkan saya dia jazalahu nikah huha hmm, tak ada apa boleh harus baginya agak al hur aa, nikah huha boleh berkahwin itu dia aa, akal, akal, al akal al mu'taqah aa, akal saya jadi mendekor tak apa supo nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dengan siapa dia <coughs> Juwairiyah uh, bukan dia boleh dalam perai ha uh, dia boleh dalam perai hmm ya saya payah tanya pilih lah hmm Mula, bagi bagi bagi saya jatuh dari seorang sahabat, sahabat. Pahal, ada seorang sahabat kisah ya rasulullah Oh, hak ni tanggung dengan Rasulullah. Orang yang bagus ke apa gitu gini. Ah, ha, bagi siapa Rasulullah ambil. Ah, ha, apa ambil tu? Dia mendekahkan, lepas tu dia kahwin. Ah, ha, dia mendekah, lepas tu dia kahwin, ambil buat isteri dia. Hmm, tu dia. Eh. Uh, <coughs> Baik, ha ni mana tu? Boleh lah bal kata dia. Oh, bahkan disunnatkanlah eh? lagu hmm, di merdeka jadi orang merdeka, lepas tu ambil buat isteri. Bukan sekadar harubah ke yustahabbu. Dianahu warada kerana data waris pada adik kata annalahu ajran, boleh dua pahala. Boleh dua pahala. Pahala merdeka saya sa, lepas tu ambil buat isteri, tidak nanya dia dah lepas dia. dia pergi jaga dia orang perempuan Ah, ha, merdeka dia dah Ah, ha, tu boleh pahlah mereka ke? Ambil buat isteri pula. Boleh pahlah ha, kahwin ke Oh, Islam ni masya-Allah jajahan. Apa jadi kata kita buat kerja kerana ugam. Nah, ha, dia, dia. Boleh pahlah dua. Ah, ha, li warada fil hadis annalahu boleh bagi seoranglah li syakhsayn bagi mu'taiq lah. kata ajrain boleh dua pahala. Pahala gapo? Satu pahala badal. Ajran ala iqtaqiha. Satu pahala kerana mendekoh. Ala ta'liliyah. Satu pahala kerana memendekohkan amah. Wa ajran. Satu pahala lagi. Ala nikah hihak. Apabila mendekoh dah jadi mendekoh. Ambil wa isteri. Ha boleh pahala pula. Oh tu dia. wa kadzalika la yajuzu ayyam kiha amata waladihi oh patu juga de eh? ta ni de kecek kata tak harus kita nak nak berkahwin aka okay, sahaya nya sendiri sahaya sendiri tak leh akan nak kawin juga medekka dulu lepas tu, ambil buat isteri begitu juga tak harus ayyam kiha bahawa berkahwin ia, ia Al-Hurru Seorang merdeka, lelaki merdeka Tak boleh nak berkahwin Akan Amatawaladihi Amatawaladihi maknanya Sahya bagi anaknya Nyuk Al-Hurri Zai anak dia Si Khalid, si Khalid punya sahya Haa, Zai nak berkahwin Dengan sahya anak dia Tak boleh, sebab Li'annaha kerana bahwasanya nyunya amati waladihi sahaya anak dia tu mislu amatihi seumpama sahaya dia sendiri dah baninya kokok gak ha nah sepakat <coughs> ah seolah-olah uh, sepakat tu dah ha Allah Allah kita mislu amatihi seumpama sahaya sendiri dah bila saya sendiri tak boleh nak kahwin ah ha, kalau nak merdeka dulu mm Panjang tu dah. Hundo ha, klik lah. Hundo klik kepada mata. Jika terasa ni tak haru, tak sok. Okey, mereka nak kahwin, berkahwin akan sahihyo bagi orang lain. Illa Malika. Ah, ha, besar bahaya ini. Malika dengan dua syarat. Dua syarat. Mustanya sebut patut syarat kita tambah Pula dua syarat lagi. Jadi jumlah empat syarat lah tabia sia kata qawluhu illa bi syartain wa sayazidu syarihu alaihi ma dan selagi menambah oleh syarah Syekh Ibnu Qasim di atas kedua syarat yang disebut oleh Musannaf ni dia akan tambah dua syarat lagi jadi bal jumlatu capu semua ada empat empat syaratlah ha kita tengok dulu hang kata mana dua syarat ha badak Adami sadaqil hurrati. Ah secara je pertama nak boleh berkahwin yang dengan, dengan sahnya. Secara pertama tidak ada isi kahwin perempuan merdeka. Ah mahawi. Ah tu dia. Ada pun maha maha. Ah tu dia. Nah perempuan merdeka ni maha maha. Ah ada. Kalau tu tak kuasa Tak ada isi kahwin perempuan Auha, au ni muka kata sarak lain tak lah ni Orang-orang ha, ha, orang bagai lah ya, ni Au faqdil hurrati Habis tak siapa asal lagi ni Awluhu aw au, faqdil hurrati Ay bi'allam yajidha fi baladihi Hmm lagu mana? Dengan bahawa tidak dapat ia akan mendekar pada negerinya Nah, tiapanya atau lupuk perpu perempuan merdeka. Isi kawinnya doh, tapi perempuan merdeka tak ada di negeri dia. Nah, tu dia. Aw atau pun ada mirip bah dihi. Ah atau pun ada dia. Dia isi dia dan perempuan pun ada. Tidak reda-nya. Sebab kita tak berkena ha? Murah tu bihi dengan dia. Tak ada pia dia. Dia pakai toksil lah. Ha? Maksud ni tak tui-tui. Oh, Pakat tui belakang dia. Itu tak reda-nya. Tak ada pia-nok. Ha. Ha. Tak ada pia-nok. Itu ha? supaya tak ada juga. Supaya perempuan tak ada. Ada supaya tak ada yang pakai toksil belakang. Hmm, tu dia. Nah, ataupun tu baik 2 3 masalah tu kira satu syarat ialah tu. Kira satu syarat, ya tu. Ah ha, hak musallin kita sebutnya syarat dia ya, pertama, tidak ada mah kahwin. Isi kahwin tu nak letak. Ha, buat buat apa, apa dia ni? Ah ha, isi kahwin tu panggil nak belanjalah tu panggil. Tak tok. Atau pun ada perempuan merdeka tak ada negerinya. Ah ha, tu dia dua. Atau pun ada perempuan merdeka ada isi kahwin dia boleh bayar. Kami datang orang nok. Ah tu maksudnya ah hadamiriddah habihi Ah ku manonya pakak tok si. mana tu man nok tu kena mandi tujuh bunga tu. Rasa katua, mun ni kan nok pakak tok belakon. Kenang mandi tu, cenai muni ni. Hmm apa? Tujuh bunga. Ah tu dia. Mandilah weh, lepas mandi ko pakak tok sudah tu nak tambah bunga lagi tu. Baik, anu wak masalah dah. Ah, ha, syaratnya tak ada belah tu. Soal lagi wa <tuk> <apa> khaufil <tuk> 'anati. Apa 'anati? Ayiz zina, tu tafsir makna 'anati. Dan syarat yang keduanya takut akan zina. Hai tak bini ta'al nampak tak nak dengar. Tak nak reti ni bahasa tak ada telingon. Ah, ha, tu dia. Nah. Ah, ha, tu takut zina. Tak ada isteri kahwin. Patah takut nak jatuhlah zina ni. Nah ha, tu dia. Ah ha, tengok dua syarat ni, Bolehlah berkahwin dengan sah dia. Sah ya dah. Ha, ah Hmm. boleh. Ah ha, bab tu syarat bagi begini ya. Eh. Kalau dia benar selalu itu bila kita berkahwin dengan perempuan sah eh. bila boleh anak. Anak jadi sah ya. Eh? Tak ada pasal anak kita jadi hambar, eh. habis tu syarat tak benar tu gitu ah. Eh. Ha, tapi kalau takut nak berzina, nak jatuh zina, ah dia nak nak sekat situ pula kerana berzina dosa besar so -so ni. siapa jatuh ke kehormatan diri, siapa jadi halam, bukan dia muhtaram dalam, kena rejal, ah ha, ha, tak ada hormati pada syarak dak orang berzina ni. Ai nampak berat ni, biarlah. Boleh lah kahwin dengan perempuan, oh, orang asal lepas daripada menyakit zina. Hmm, tu dia. Tapi kan dia boleh anak-anak jadi saya tu ngulu noh. Hmm. anak kita jadi saya ke. Pasal dia dak bini saya ke. Ah, ha, dia dia. Hati pada tak benar tu. Ani ha, hukumnya kita sulit sikit dah. Wa qau ha, fil 'anati, dan takutkan zina Ay zina muddat tafadil hurrati ah ha, takut apa ni takut takutkan zina semasa lupuk perempuan yang merdeka itu hmm betul ja qawluhu au adamir ridah liqusuri nasabihi kada motaksi tu karena apa ni karena kurang nasabnya dia ada ada setengah orang pegang dengan keturunan ni kan kalau yok orang keturunan albih kata seek kepada orang keturunan yang tak kupu dengan nasab dia tu kerana kala tu mengajibat fa'ah dengan pada tak kupu tu nasab keturunan ni ari oh, ni taliya ke biasa ari oh, ni keturunan ni owe oh, keturunan ni keturunan orang kita kata orang bakal raja-raja misalnya keturunan ni orang pangkat sayyid-sayyid adalah panak hidup kawin nya orang biasa tak leh nak jaga nasab ha tu pakat tokse tu misalnya hmm aw nah lah Hak tu orang lain ni tak kira mana tu nasak tak nasak tu Hak yang penting kali jangok Dia jangok tak kira nasak dah Dia tu bakal muntukum teku bakal tuas Ah, Dia temungnya bakal kecek ada kira saja jangok Ha ha ha Dia jangok seputih juga Saya kata anak Allah Wa kazalikah adamu ridaha bima Apa tu Apa tu qadar alaihi min al mahar begitu juga tak redah tak setujunya balik pihak apa ni dengan barang yang kuasa dia tanya daripada maha ha pesan nak mah lah dia antolabat akthara minhu ha dia nak tapi nak tak 300 oh kawan tu 50 ya oh helen mana no, 50 <laughs> tu dia ha berat juga ha ni mudot tan dia ni hmm dia Habis itu Haa tu Kalau siapa tangga tu kat kata dia hmm, perempuan medeka Tak si Sedangkan dia Biar takut zina diri dia ni Haa nah Maka tu dua syarat tu Boleh lah Lepas syarat kita Mari tambah sikit lagi Wa tarakal musanni Fushartaini Afaraini dan telah tinggal oleh musanif Tinggal mana tak sebut lah Telah tinggal oleh musanif kita uh, Rahimahullah Ta'ala Akan dua syarat yang lain lagi Mana weh? Ahaduhuma allayakuna tahtahu hurratun Itu kita tak ada sebut Kerana kita hati nah sarah uh, anak boleh berkahwin dengan perempuan satu laginya tidak ada di bawah jagaan dia tu tidak ada perempuan dekat dah ah ha, mana dia ni tidak ada isteri lagi kalau ada isteri dah ha, walaupun isi kahwin ada apa dia tu ha, takut zina zina apa isteri ada dah nah ha, tu ah ha, tu tali. Hmm, kena kena cukup apa syarat soal lagi bahawa tidak ada di bawah jagaan dia tu tidak ada isteri merdeka sama ada isteri merdeka tu muslimatun ha au kitabiyyatun nah tak kiyalah tu yang tasluhu lilistim tak baca lilist neh baca lilist ha, cara baca dia baca dengan nakal, dia panggil tidak baca lil lah, baca lilist ha, dia panggil baca dengan nakal pindah hamzah wasah istu ambil hamzah tu tergugur. Ha, mai baris dilah bunyi lilis. Eh muslimatun bahawa tidak ada di bawah jagaannya tu tidak ada apa, perempuan muslimah ke atau kitabiatun. Ha, perempuan kafirlah. Kafirah kitabiah Yahudi atau Nasara. Ya bolehkah kita orang ya, lelaki ah Islam berkahwin dengan perempuan kafirah kitabiah? Boleh. Yang tasloku yang patut ia lilit temtah yang ruhan Rabban. Ah, tu dia. Yang patut ia bagi amil kesukaan dengan dia. Isteri ada dah. Ah, pada bimeko apa bimeko jatuh zina. Poh isteri ada, ada dah. Nah, tu dia. Hak syaratnya tidak ada. Yang keempat kita capung hak dua tiga tak ni. Aa, jadi yang keempat Tapi sini bila yang kedua lah Wasaniya kedua Syarat hak musanah tu tak sebut tu Islamul amatillati yang kihuhal huru Syaratnya Islam sahaya Yang mahu berkahwin Akannya Alati' Amalati' Uli al huru itu Syarat nak sahaya Saatnya tu nak sahaya Muslimah lah uh, Apa dia? Haa uh, Islamul amah, ya. nak saya muslimah. Alati yang kihal hmm. khuruh itu. Lalu tu, tu bih marita perniahnya, Fala ya hillu muslimin. Mata tidak halal oleh orang lelaki Islam. Uleh amatun kitabiyatun. Tak halal. Oleh saya perempuan yang kitabiyah. Kitabiyah ni kafirah lah. Kitabiyah. Kepirah kita perak kitabiah tak boleh hmm. ha masalah nak nak berkahwin dengan saya ha, saya kena muslimah ha dia kena muslimah adapun nak milik saya ha tak ada apa tu bikilafil latiya milkuha falaitaratu islamuha fayajuzulahu wa amatil kitabiyati bimilki al yamin ha dia, dia. kalau kita ada sahaya sahaya perempuan tu uh, kafirah tapi kitabiah yahudiah atau nasraniyah ha tu boleh watil dengan jalan milik saya kau panggil ha dok ni kalau nak ambil sahaya tu buat isteri syaratnya kena sahaya tu perempuan ha, bila cukup dah Allah nak sahaya perempuan ah dia ni fikir mm sahaya mana nak kawin ha jatah Ah ha, kena saya tu muslimah. Ha, itu dah. Baik, wa ha, hal hurru am tan bi syurutil mazkurati. masalah nak bagi sikit lagi tu. Dan apabila berkahwin oleh lelaki merdeka akan sah perempuan dengan syarat-syarat yang telah disebut. Mana cukup syarat lah Empat syarat cukup. Bila empat syarat cukup, bolehlah, harulah, sahlah. Ha, lelaki muslim tu berkahwin dengan perempuan sahya boleh ada apa kemudian apabila kahwin sudah dah summa ah ha, nampak masyaallah sekali kemudian ha. ba'da nikah Lepas pada berkahwin itu tu habis dia kata ai ba'da nikahil amah lepas pada tu summa aisar ah ha, kemudiannya mudah jadi mudah ia kaya ia Ah ha, tadi syarat dia nak boleh tu kena tidak ada si kawin dengan bawa dia orang apa. Sebab pada berkahwin tu, tu Hanya yang beri rezeki kaya dia. Tamma aisarah kena ki kaya sekarang no, mana di sini. Ibn Qadarah ada sadaqil hurrah kata siangnya. Ah ha, tu. Jadi mudah pasal pada tu. Wa nakaha hurratan. Ha, dia masalah orang kaya mudahnya bini nak sekali lagi. Ah ha, mula tu isteri pertama tu lah kita kata isteri tu saya pada masa tu dia cukup syarat boleh buat dengan saya. Awal dia mudah sikit tu, beristeri seorang lagi tu, ah yang kedua ni, perempuan yang kedua ni, isteri yang kedua, perempuan merdeka. Eh, nak tanya kata eh uh, hak nikah dulu, uh, Jawabnya, <tutuk> <tutuk> ah batal nah. Jawapnya lam yang fasikh. Ah, nikah hul amati. Oh, tak terombak wei. Eh. Tidak terfasakh, tidak terurai, tak terombak. Uleh nikah, akib ama itu. Adakah? Pakai isteri dua. Isteri pertama sahayah. Isteri kedua mendekat. Haa, tengok syarat pada awal tadi tak boleh. Kalau semata-mata kita nak berkahwin dengan perempuan sahayah. Semasa tak cukup syarat, tak boleh. Tak sah. Tapi, apabila cukup syarat, sah. Kalau sudah sah dah, dia main kayu. Haa, ambil isteri, sekarang lagi dengan perempuan mendekat. Haa, kahwin, dah tak tak terpasah. Haa. <tuh> dia. <Lam> ha, betul. No, eh. Lam yanfasikh nikahul amat. Ya, ha ganoi? Ha tengok hilap sikit. Qawluhu lam yanfasikh nikahul amat ai li dawam. Dia Taala hak ittidad. Di mula-mula Taala. Ha bila berlaku dah tak apa, syarat mengekalkan. Di annahu ya panggil dawam. Ah wayu tafaru fiddawami mala wayu tafaru libtidai. Ah ni masalah dah tu lai. Di pada berpanjangnya akibarnya tak diampun, tak di tak di maaf pada permulaan. Kalau pada mula kita nak berkahwin dengan saya, ha, kalau kita tu tak ada cukup syarat, tak leh. Ya, tak leh. Ah ha, tapi apabila kita boleh dah berkahwin dengan perempuan mari kaya lepas pada tu boleh berkahwin seorang lagi. Ha oh, anu no, tak bunuh pun. Hmm yu dawam ma la yu tafaru fil betidahi. Ah ha, selesai keadaan. Ha, apa dia hubungkan dengan masalah Uh, perkawinan orang merdeka anak kahwin dengan saya tak boleh melainkan ada beberapa syarat sebabnya nak jaga takut jadi anak tu harta milik orang susah hatilah anak kita jadi saya orang uh, mana Ada ha, kita wajib kahwin dengan perempuan tidak saya si Khalid misalnya sana apabila dia beranak kat, dia tu harta si Khalid isteri kita tu harta si Khalid bila boleh anak kita anak jadi saya tu harta si Khalid tu asu susah hati anak kita jadi harta orang. Ah ha, Melayu kita tu bisa beli, misalnya apa nak kaya nak jual tak saya jual. Ah ada jadi saya orang situ. Ah ha, apa besar dah kena kedemak betul mulu dia. Ah ha, maknanya gitu. Baik tu syarak kira tak leh, tak ha, Ah Melayu tak ada orang nak jatuh dalam zina pun sekali. Ah ha, tu kita dapat tak. Jadi kemana kata hukum syarak semua je panggil nak jaga. Ha, jaga, jaga maruah ha, nak jaga apa semua sekali ha cukuplah dulu hmm. wa nazarul rajuli wallahu hmm.